Українці звуть уторами, а досить незграбний дерев'яний циркуль розмірячем або шестернею. Найделікатнішою працею в Бондарському реместрі вважається вирізування уторів. Це роблять за допомогою особливого кривого струга, що зветься уторник. Коли частина праці зроблена, то, щоб знайти розміри дна, Бундар бере розміряча та розсовує його ніжки приблизно на довжину діаметра дна, потрібного для посудини. Потім він назначає яку-небудь точку в глибині уторів і послідовно накладає в уторах свого розміряча, який має за шість разів обійти коло дна. Цей процес звуть розміряти на 6. Коли розміряч не доходить до назначеної точки, звідки почалось розмірювання, або переходить за неї, то лишок або надвишок простору вимірюється та поділяється на 6 частин. Після чого ніжки циркуля або совуються, або розсовуються на цю шосту частину. І знову починається нове розміряння, аж поки розміряч не обійде точно за шість разів. Потім бондар вкладає до лисиці станок, раніше заготовлені дошки, затискає їх клинами та виводить на них розмірячем коло, по якому й випилює дно. Обручі часто приходиться купувати готові на ярмарку. Як ми це вже зазначили, українська термінологія «бондарства» дуже старовинна, але проте вона має дуже мало спільного з Великоруською. А за винятком кількох виробів, що їх назви однакові для обох мов, як, наприклад, «відро», «бочка», «обруч» тощо. Всі інші вироби українці звуть зовсім інакше – як, наприклад, «барило», «балія», «діжа», «діжка», «жлукто», «зрізок», «коновка», «мазниця», «ряжка», «цебер» тощо. Серед цих нас явна річ є й кілька чужих слів. Географічно бондарство, як і весь промисел дерев'яних виробів, поширене найбільше на Чернігівщині та на Волині. На півдні трапляється частіше ложкарство, стельмацтво тощо. Щодо бондарства, то коли воно і не є всюди, так як на півночі, кустарним промислом воно існує скрізь. Розведення конопель, а особливо льону, як промисел, існує, власне кажучи, тільки на Чернігівщині. Але для задоволення домашніх потреб ці рослини розводяться майже по цілій Україні, а в достатній для згаданих потреб кількості. Хіба що за винятком мотузків, які довозять з Великоросії. Засів та збір коноплі переводять на Україні так само, як і скрізь в Росії. Спершу вибирають плоскінь. Стеблини мужуського роду, що дають тонше волокно та достигають раніше. Потім беруть жіночі стеблини – коноплі, вириваючи їх з землі з корінням. Далі ставлять коноплю в копи, щоб висхла, розміщаючи ці копи на кшталт маленьких коріннів. Висохлі стеблини молотять тут таки на полі або відвозять для цього додому, а після цієї операції везуть до води та мочать, складаючи коноплю на дно мілкої річки чи ставу та вкриваючи її мулом. Коли конопля досить вимокла, її виймають з води, знову сушать, потім труть на терниці, а потім тіпають, міцно вдаряючи нею об ту саму терницю, а після того ще мнуть її ногами.